Kniha 3.13. Vasišta pokračoval. V nejvyšším bytí je přítomna vibrace, jež je zároveň klidem i rozruchem. Díky této vibraci se objeví prostor, světlo či netečnost, přestože nic z toho ve skutečnosti nebylo stvořeno. Protože se to vše odehrává ve vědomí, získá to kvalitu poznatelného, a s tím v tém, že okamžiku vznikne ten, kdo poznává. Tímto poznávajícím je síla vědomí, která všechny věci osvětluje. Vědomí se tedy stane jak tím, co je poznáváno, tak i samotným poznávajícím. A jakmile se objeví tento vztah, objeví se ve vědomí představa jí Jsem džíva duše jedince. Během dalšího stotožňování se s tím, co je poznatelné, se v původně ryzím vědomí objeví představa ega a poté schopnost rozlišování a logického uvažování. Pak vznikne mysl a základní prvky. Neustálým spojováním a kombinováním základních prvků se vytvoří světy. Spontánně i v rámci pravidelných změn Stále vzniká a zase zaniká bezpočet forem, tak jako se objevují a zase mizí objekty ve snu. Žádná z těchto forem nepotřebuje hmotnou příčinu, jakou by byla země, voda či oheň. Vše má svůj základ ve vědomí a je to právě vědomí, jež to vše zdánlivě tvoří, podobně jako člověk své snové obrazy. To vše není nic jiného než čiré vědomí. Pět základních prvků tvoří semínko, z něhož vyrůstá strom zvaný svět a věčné vědomí je zase semínkem, z něhož vznikají tyto prvky. Jaké je semínko, takový je i strom. Proto svět není nic jiného než Brahman, absolutno. Kosmickým vědomím byl tak v kosmickém prostoru vytvořen vesmír se všemi svými vlastnostmi. Tento vesmír není skutečný a nebyl ani doopravdy stvořen. Pět základních prvků se vzájemně namíchá a vytvoří zdání materiálnosti světa. Vše je však jen pouhé zdání. V prostoru vidíme formy, jejichž podstatou je kosmické vědomí a to jediné je skutečné. Nepodléhej dojmu, že svět pěti prvků byl stvořen těmito prvky. Pohlížej na ně jako na projev tvořivé síly vědomí, která je s vědomím neoddělitelně zpěta. Lze říci, si, že pět základních prvků se objevilo ve vědomí jako objekty ve snu, nebo že to jsou pouhá zdání, která v důsledku nevědomosti zakrývají kosmické vědomí. Tak to vidí, či chápou svatí muži a mudrci. Vasišta pokračoval. O oh, rámo, nyní ti povím, jak se džíva neboli individuální duše usídlila v těle. Džíva si pomyslel, jsem ve své podstatě a svou velikostí jen pouhý atom. A tak se stal atomem. Ale jen zdánlivě. Na základě milné představy. Podobně jako se může někomu vesnu zdát, že zemřel, nebo má jiné tělo, tak se tento džíva jenž má bez skutečnosti jemné tělo čirého vědomí začne stotožňovat s hrubou hmotou, až se jí stane. Stejně jako se v zrcadle odráží obraz hory a zdá se, jako by hora v zrcadle opravdu byla, tak džíva odráží vnější objekty a činnosti, až si začne myslet, že jsou všechny uvnitř něho a on sám je tím, kdo koná a kdo zakouší. Jakmile za zatouží vidět, jsou v hmotném těle sformovány oči. Podobně jsou podle příslušných tužeb, jež v něm vyvstanou, utvořeny uši, nos, jazyk, kůže a činné orgány. Tak se dívá, jehož tělem je jemné tělovědomí, usídlí v hmotném těle a představuje si různé vnější fyzické zážitky i vnitřní psychické prožitky. Setrvávajíc v neskutečném, jež se zdá být skutečným, se nyní Brahman projeví jako džíva a stane se nevědomým. Totéž Brahman, které se nyní považuje za omezeného džívu, obdařeného fyzickým tělem, vnímá vnější svět a ten se mu v důsledku závoje nevědomosti jeví jako hmotný. Někdo má představu, že je Brahmou, a někdo jiný si sám sebe představí zase jako něco jiného. Díva si pomyslí, že je to či ono a připoutá se k iluzi projeveného světa. Všechno je to však jen pouhá představa či myšlenka. Ani v této fázi nebylo nic stvořeno. Existuje pouze neomezený čirý prostor. Stvořitel Brahma nemohl stvořit svět takový, jaký byl před zánikem předchozího vesmíru. Neboť při zániku vesmíru i Brahma dosáhne konečného osvobození. Jediné, co existuje teď i navždy, je kosmické vědomí. Nejsou v něm žádné světy ani stvořené bytosti. Vědomí se zrcadlí samo v sobě. A zdá se být stvořeným světem. Tak jako neskutečná noční můra přivodí skutečné následky, tak ve stavu nevědomosti vytvoří svět zdání skutečnosti. Přijde-li pravé poznání, pak neskutečný svět zmizí.